Вчора на занятті у вас стався вопіющий інцидент. Він вимовляв це слово саме так. Вопіющий. Студент задає вам вопіюще запитання, а ви не знаєте, що відповісти? Даруйте, звідки у вас Миколу Карповичу така інформація? Я не повинен видавати державні тайни. Тоді ваша інформація неточна або застаріла. Якщо вас цікавить, що я відповіла, запитайте Павла Івановича. Гарматний вдавився словом. Та Софія все одно відчувала себе зрадницею. Вона зрадила не хлопчиська, ні, йому ніхто навіть пальцем не накивав. Мавр зробив свою справу і вільний. Здавалося, що вона зрадила ідею. Чому б власне Україні не від'єднатися від Росії і не жити самостійно, наплювавши на гарматних, Ліз і зольт, та хіба ж її відпустять так легко? Поворот історії вже почався. Скригочучи усіма своїми іржавими клепками, що не слухаючи керма, але непевна рука капітана, що сам до пуття не вирішив, куди плеве, кидала від повний вперед до повний назад одночасно бойовий корабель Радянського Союзу. Ще за інерцією плив у комунізм. Та команда з 15 республік вже готувалася до бунту. То тут, то там спалахували пожежі, усілякі омони, спецнази, групи альфа кидалися її гасити з корми на бак, поки не зайнялося на капітанському містку чи в машинному відділенні. У трюмі порожньо вітрила в дірках матроси п'яні. Боцман-злодій. Навколо безліч піратських кораблів, ладних, що хвилі уп'ястися абордажними гаками у борт. Тріщала крига, в яку вмерзло судно до самої ватерлінії. Ненадійна конструкція, на швидку руч зліплена у 1917-му і, збита докупець в страху, загрожувала розлетітися на п'ятнадцять шматків, а кожен з них ще на кілька менших. З корабля побігли перші наймудріші щурі. У багатьох пасажирів розпочалася морська хвороба, команду охопило збудження, подібне до паніки. Навігаційні прилади вийшли з ладу. Де зупиниться стрілка компаса, зрушена зі звичної орієнтації, ніхто не міг передбачити». Розділ одинадцятий Павлик підростав. Не витрачаючи часу на рачкування, зіп'явся на ніжки. З цієї пори Софії здавалося, що у неї, як щонайменш четверо синів, щойно вона витягала одного з-під ліжка, як інший вже вигортав усе із шафи. Лиш їй вдавалося припинити цю незаконну експропріацію майна, як чулося волання про допомогу зі спальні. «Яке щастя, що у нас усього дві кімнати», – встигала подумати Софія.